și Sfântul cu pață și fără de păcață rând, că răiește și un preaște și, și toată viața noastră îi risc oșt, Dumnezeu se dă. are dreptul dreptul poporului. Ca toate datele pentru datele de la cine vorind ce slavs sunt miele de generații din această 45 și 1 și sfântului drag și poporatia în veci Văd vă îți spun că de mai tisade are stiilor apostol ale ce prosim prin spiritul lui nostru Ioan o patria cu Constantin Nou Prodoe are Maxim o venerați o azi ditu ne ne Tatălui și al Fiului și al Sfântului de o apunși, și, și învețineților. Iată, iubiților credincioși, sărbătorim astăzi întâmpinarea Domnului nostru Iisus Hristos. Mare praznic care s-a lăsat în cinstea Dumnezeirii. Inviților credincioși, Domnul nostru Iisus Hristos în opera sa mesianică de mântuire a neamului omenesc, a venit în ascultare. A făcut ascultarea așa după cum a promis și acea ascultare până la moarte și încă moarte de cruce. Îl vedem cum a venit, nu ca să strice legea, ci ca să o pe ea. A primit tăierea împrejur și iată că astăzi la 40 de zile vine făcând acea ascultare împreună cu curata Sa Maică vine în templul Lui Dumnezeu. Maica Domnului pentru curățenia acelor 40 de zile cu toate că nu avea nevoie de acea curățenie iar Domnul nostru Iisus Hristos pentru acea răscumpărare care era în legea veche, că se spunea, tot cel întâi născut din pântece departe bărbătească să fie adus Domnului. Și pentru că se aduceau și se reținau la templu numai cei din neamul lui Levi, iată că Domnul Iisus Hristos este răscumpărat de maila Domnului prin aducerea acelei perechi de turturele, cum aduceau cei săraci, pentru că se aduceau un miel, doi porumbei, sau pentru cei săraci două turturele. Vedem, iubiților credincioși, cum atunci când vine în templul lui Dumnezeu, prorocul Zaharia, care era de rând, o duce pe maica Domnului în rândul fecioarelor fără să o ducă după cum trebuia în rândul femeilor și iată că aceasta a adus mare tulburare mai marilor sinagogii. De asemenea iată că dreptul Simeon atunci când i s-a dat să tălmăcească, să traducă Sfânta structură vechiul testament din legea evra... din, uh, ebraică în limba greacă, el a făcut parte din cei șaptezeci cărora le s-a dat. Și atunci când a ajuns la cuvântul, iată, fecioara va lua în puntece și va naște fiul și vom numi Emanuel, care înseamnă cu noi este Dumnezeu, el s-a mirat de acest cuvânt. Și în traducerea sa a, a șters și a scris femeia curată, femeia tânără, care nu a cunoscut bărbat. Deci, iată că ștergând acest cuvânt prin minune de la Dumnezeu, s-a scris din nou în traducerea lui. De asemenea, iubiților credincioși, ne amintim că în tradiția Bisericii este scris că Sfântul Simeon, necrăzând cum Fecioara va lua înfântece și va naște, spune, de față fiind mai mult, spune, așa cum inerul de la mâna mea, aruncându-l în mare și l-a aruncat, nu poate să vină înapoi, Așa nici feceara nu poate să nască, ci să rămână fecioară. Și iată că timpul trece și întâmplându-se să curețe un pește din mare, iată că îi vine inelul în deget. De asemenea, primește și răspuns de la Îngerul lui Dumnezeu că pentru că n-a crezut aceste cuvinte, nu va primi moarte până nu va vedea pe Hristosul Domnului. Și iată, iubiților credincioși, că trăiește 360 de ani în curate, dar totuși greoaie, dar pentru necredința Lui, nu din inimă, dar s-a îndoit un pic, iată că trăiește aceste timpuri și atunci când s-a împlinit o altă corocie, când s-a spus că atunci când nu va fi domn din Iuda ci era domn Irod din neamul Idumeilor, iată că atunci va veni Mesia. Și Sfântul Simeon primește pe Domnul nostru Iisus în brațele sale și atunci când l-a primit, insuflat de Duhul Sfânt, spune acele cuvinte frumoase și cântare care este rămasă în biserică, Acum slobozește pe robul tău stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, care ai gătit înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Iată, iubiților credincioși, că prorocul Saharia și-a luat răsplata de la mai mare biserică, dar din partea fariseilor, a care l au dus la moarte și a fost tăiat pe soleia, aceasta care este dintre biserică și altar. Și s-a încheiat prin moartea Sfântului Zaharia acea prorogie că sângele de la Zaharia până la Avel strigă la Dumnezeu. Iată, iubiților credincioși, cum se împlinesc prorociile și cum și cei ce cred, și cei ce nu cred, fiecare își vor la plata lor. Vedem cum dreptul Simion, numai pentru că s-a întorit un pic, iată cât timp trăiește ca să vadă această minune cu ochii lui. Și vedem, iubiților, că din cum Domnul nostru Isus Hristos, prin acea ascultare care o face, vedem cum merge până la sacrificiu total, moartea pe cruce și cum este răstinit cu brațele deschise așteptând mântuirea neamurilor. Pentru că dacă neamul lui, neamul evreiesc, l-au răstinit, iată că pocăința și mântuirea o dobândesc celelalte neamuri. Așa cum vedem din pildă de astăzi, iubitorilor fedincioși, cum a întâmpinat Fiul Resipitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. Spune Sfântul Evanghelistul Luca că un om avea doi feci, unul mai tânăr și unul mai în vârstă. Și iată cum într-o zi, se tulbură ca pacea casei lui când vine feciorul cel tânăr și-și cere partea de avuție. Normal era rata după moartea tatălui, cum este logic să primească moștenire urmașii, dar iată că acesta cu îndrăzneală vine și spune tatăl în partea de moștenire. Tatăl ascultător... O dă și acest tânăr vedem cum pleacă în țară îndepărtată și își petrece toată viața lui în dezmerdări, spune Evanghelistul. Plecând acolo, iată că la un moment dat lasă avuția, se termină și atunci când vede că nu mai are nimic, se alepește din unul din stăpânii ținutului acelea, care îl pune să pască porcii. Vedeți, iubițelor credincioși, Cât asemănare face Evanghelistul. Nu putea să îngrijească alte animale. Merge și îngrijește porcii. Cea mai puturoasă ființă care se depălește în noroi. Dar arătându-ne nouă că atunci când tânărul a lăsat viața lui, din casa Tatălui merge și se destrăbălează și vedem cum păcatul domnește în inima Lui. Vedem cum își trăiește viața Lui în dezmiertări, uitând de toate cele ce l-a învățat Părintele Său. Dar mai departe spune Evanghelistul și aici este momentul culminant al venirii lui în sine, a fiului risipitor. Că spune, venindu-și în sine și uitându-se cum porcii mănâncă acele roșove, vrea să-și îndestuleze pântecele său și nu putea. Și atunci s-a gândit că mulți argați are tatăl său și aceștia se hrănesc din toate bunătățile tatălui său. Și și-a făcut un proces al conștiinței și a zis, știu ce voi face, voi merge și voi zice tatălui meu, tată, greșit am la cer și înaintea ta și nu sunt, mai sunt vrednic să mă numesc Formă tău, Fără ca pe unul din argații tăi. Iată, iubiților credincioși, cum pocăința a lucrat în inima tânărului risipitor din Sfânta Evanghelie. Și vedem mai departe cum Tatăl, atunci când îl vede venind, mint, cade pe lumele săi, îl sărută și spune slucilor pregătiți toate cele pentru bucurie că Fiul meu pierdut a fost și s-a aflat mort și a dar mai departe Evanghelia spune că Feciorul cel Mare venind de la câmp și auzim acele desfătări, acele bucurii care se făceau în casa Tatălui Său, spune slugilor ce este. Iar slugile îi spun, nu știi că fratele tău pierdut a fost și s-a aflat, iată că a venit sănătos și Tatăl tău face o sărbătoare în de acestui an. Vedem, iubițelor credincioși, cum El se mânie și Tatăl Său îi spune, de ce te-ai mâniat? Și atunci îi dă replica, spune, Tată, eu cu tine am fost și nu ți-am încălcat cuvântul și mie nu mi a dat nici măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Și Fiul tău acesta care și-a resipit toată bogăția în dezmerdări, face atâta bucurie. Oare este corect? Iar Tatăl îi răspunde ca un tată drept și nepărtinitor, zicându-i, fiule, toate cele ale mele ale tale au fost și tu te-ai desfătat în ele. Oare nu se cuvenea ca și fratele tău acesta care acum a venit să fie răsplătit? Și vedem, pe credincioși, cum rămâne tristat în continuare fratele tânărului din Evanghelia de astăzi? Iubiților credincioși, ce mari învățăminte putem noi trage din această înlățătoare bildă! Vedem, din credincioși, cum depărtarea de Dumnezeu aduce păcate dar pocăința aduce din nou venirea către Dumnezeu. De aceea, iubiților credincioși, să luăm această pildă în viața noastră și să nu fim niciodată invidioși și răi cu cei care se întorc la pocăință, pentru că Dumnezeu primește pe fiecare. Iată cum duminica trecută ne-a învățat cum să ne rugăm, să ne rugăm smerit. Nu ca fariseul care făcea cele ale legii, dar era mândru. Și știți, iubiților credincioși, că mândrul lui Dumnezeu este împotrivă, iar celui smerit îl dă dar. De aceea, iubiților credincioși, trebuie... Să punem preț pe viața noastră, pe timpul nostru care este dat de la Dumnezeu. Indiferent cât de păcătoși suntem, pentru că trăim în lume și Ispititorul permanent stă îndemnându-ne la rele. Dar vedem că Dumnezeu ne iubește și cel care vrea să se pocăiască, numai voința Lui trebuie, poate să se focăiască. Așa cum a făcut acest tânăr, numai că și-a venit în sine, vedeți, ubiților credincioși, dar nu ca bogatul din Evanghelie, care tot și-a venit în sine, dar a zis, când i-a rodit țarena, știu ce voi face. Mări voi și dintre mele și voi zice sufletului meu, suflet ai mult de bunătăți, mănâncă, peardă, selește de dar vedem că noaptea care venea, i-a venit sfârșitul. Se pune întrebare cum i s-a pus și bogatului, ceea ce a strâns, cui va rămânea? Și pilda spune mai departe că agonisiți-vă bogății în ceruri, nu aici pe pământ, unde fururile strică și molia le mănâncă. Vedeți, iubiților, credincioși, multe pilde sunt lăsate pentru ca noi să ne îndreptăm. Să ne amintim de călharul care a fost pe cruce într-un moment a câștigat Părăția lui Dumnezeu. Atunci când a zis cu toată inima sa pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Iată cum fiecare Trebuie să gândească cum să se mântuiască. Dar trebuie să-și lasă, din credincioși, răutatea din inimă, zavistia, să nu fie și să nu judece pe nimeni. Pentru că spune Sfântul Apostol Pavel, cine ești tu cel ce judeci, judeci slugă străină de cade sau de rămâne, Domnului Cate sau de mine. Nu este judecata ta, judecata este al Dumnezeu. Vedem pilde în viețile Sfinților, de întoarcere în credincioși. Mulți au fost pe căile păcatelor. Foarte mulți, dar atunci când le-a venit pocăința, le-a venit smerenia, care este baza de mântuire, iată că au lăsat toate... Și-a urmat Lui Hristos. Ne amintim de Maree Cepteanca, cât de păcătoasă a fost, cum spune că nu știa cum să cuprindă cu ochii mai multe păcate, adică răvnea toți tinerii care erau în jurul ei. Și iată, când i-a venit pocăința, a lăsat toate, a mers în pustie, și s-a uscat, a răbdat toate vitregiile premii, dar și-a curățat sufletul său, pentru că iubiților credincioși, de postim, de ne uscăm, de facem fapte bune, iar dacă nu avem dragoste către aproapele nostru, așa cum este dată pilda de fratele mai mare a Fiului Desfrânat, iată că nu ne mântuim. De asemenea, ne amintim o pildă putremurătoare, cum Sfânta Taisea vrea mântuirea și găsește o navă și îi spune Vreau să mă mântuiesc și merg cum cu tine. El nu vrea să o ia, dar ea insistă și vedem cum merge după el în pustie, desculță, lăsând toate. Și cum i-a rânduit Dumnezeu mântuirea. Că nici n-a mai ajuns la chilie ca să ducă nevoința în continuare și pe cale a murit. Vedeți, iubitilor că din jos. totul depinde de cum cugetăm și cum fiecare ne proim mântuirea. Dacă ascultăm de aceste învățături ale Bisericii, dacă ascultăm toate poruncile Lui Dumnezeu. Și mai mari decât toate poruncile este iubirea de aproapele. Pentru că știți cum spune, mincinos este omul care spune că iubește pe Dumnezeu, dar pe aproapele să iubește, urăște. Și vedeți, de iubițile oricidencioși, din păcate, în ziua de astăzi, multă urăciune este în lume. Oamenii nu se mai suportă unul pe altul, se înșală, iubiților credincioși, ajung în tribunale, părinți cu copii, frați între ei, judecăți făcându-se pentru palmă de pământ sau cine știe pentru ce lucruri efemere. Dar asta, iubiților credincioși, numai din lipsa de credință, pentru că dacă ne gândim, fiecare dintre noi mergem la judecată. Nimeni nu a stăpânit pământul, indiferent cine a fost sub soare. Om mare, președinte de stat, înțelept filosof, doctor, indiferent ce, toți s-au plecat în fața morții. Și moartea ne face egal pe toți, iubiților credincioși. De aceea, uitați cum, Sfinții Părinți, Învățătura Biserice, ne-a pus aceste pilde ca noi să ne pregătim. Să ne pregătim ca să întâmpinăm pe Dumnezeu. Pentru că nu știm, iubițelor credincioși, când va fi sfârșitul. Dar sfârșitul este atunci când fiecare dintre noi, așa cum venim pe lume, unul după altul, dar ne ducem întâmplător. Nimeni nu știe clipa morții. S-a lăsat tainică, dar trebuie să ne gândim la ea. Și așa spune Sfântul Vasile cel Mare, filozofia cea mai mare este gândirea la moarte. De aceea, iubiților credincioși, iată cum ne pregătim de Sfântul și Marele Post. Mai sunt două săptămâni și vom intra în postul cel mare, postul învierii Domnului nostru Isus Hristos. Ați auzit cum a spus la Apostol, Sfântul Apostol Pavel, bucatele sunt făcute pentru pântece, nu pântecele pentru bucate. Adică trebuie fiecare să înțeleagă că cea mai mare poruncă lăsată de Dumnezeu proto părinților noștri și de la ei, în continuare, este postul. Li s-a lăsat în Rai să mănânce din toți pomii Raiului, numai dintr-un pom să nu mănânce. Iată că l-a fărcat acel jurământ. Și știm mai departe fiecare cum și-a luat blestemul său. Dar, iubiților credincioși, Având aceste pilde, trebuie să ne pregătim, pentru că nu știm clipa și ceasul în care va veni Domnul nostru Isus Hristos și să nu ne găsească ca cele șase fecioare nebune care n-au avut un delemn în cantele lor, adică n-au avut faptele bune, cu toate că erau fecioare, dar n-au avut faptele Așa cum credința fără fapte este moartă și faptele fără credință. Vedem în jurul nostru destule nenorociri. Acestea toate să ne trezească, să ne trezească conștiința noastră și să-l zicem și noi ca tânărul Sibitor din Sfânta Evanghelie de astăzi cu voi și mă voi duce la tatăl meu. Și iată că tatăl mă primește Nu mai sunt vremii de Pilde sunt nenumărate. Iată că dacă omul vrea, poate să se mântuiască. Numai că i s-a lăsat voința liberă. Fiecare este liber să facă ce vrea. Iar să se mântuiască, să se mântuiește. Cheia Raiului este în mâna fiecăruia, iar ca temelie pentru pocăință și pentru mântuire este smerenia. Vedeți ce a pățit fratele tânărului din Evanghelie. Dacă a fost cu pismă și cu urăciune asupra fratelui său, iată că nu s-a mânt, mântuit. De aceea, având atâtea pe din credincioși și având pe mai mare noștri care priveghează pentru sufletele noastre, să dăm viața noastră lui Dumnezeu, să ascultăm cu toată tăria ceea ce ni se spune. Pentru că dacă rămânem nepăsători din credincioși, Amintiți-vă cum în acea biserică se aflau multe trupuri fără capete și erau și capete fără trupuri. Deci aceasta a fost după voința fiecăruia. Nu este totul să, fi, să vii la biserică dar mintea să zboare la face și la alte lucruri înconjurătoare. Trebuie, din credincioși, atât cât venim și cât stăm în biserică să fim o culoare a minte, să nu ne uităm nici în stânga, nici în dreapta, să nu credetim, să nu vorbim de rău pe nimeni, pentru că judecata este a Lui Dumnezeu. De aceea fiecare dintre noi să începem din ziua de astăzi, iubiților credincioși. Ați văzut cum tălharul s-a mântuit într-o clipă, cum zahiru atunci când i-a venit Mântuitorul a zis Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor și de aia pe cineva cu ceva tot împătrit. Iată cum a venit cocăința în inima omului, dar numai dacă a avut. Cred că mulți dintre dumneavoastră Suferiți ca părintele, tatăl din pilda de astăzi. La foarte mult spate, copiii le-au întors spatele, ducându-se în căi destrăbălate. Ba mai mult de atât, atât sfidându-i, spunându-le, tată și mamă, tu ești înapoiat, ești învechit, lasă-mă să-mi petrec viața mea. Dar vedeți câtă bucurie se face atunci când omul se întoarce. De aceea să așteptăm întoarcerea, dar să nu judecăm absolut pe nimeni care este căzut. Dacă putem să-l ajutăm. Dacă dumneavoastră, pe copiii dumneavoastră, noi puteți ține vrâ, dar pe un altul ce folos este că îl sau îl clevetești? Nimic nu folosești. De aceea, iubiților credincioși, trebuie să ne pregătim fiecare dintre noi să fie împăcat cu aproape de său. Să-și puture conștiința sa și să se gândească la clipa morții. Să vină la biserică, iubiților credincioși, cu inimă curată să se spovedească, să facă cele ale legei și așa avem nădejde de mântuire și putem întâmpina pe Domnul nostru Isus Hristos cu inimă curată, așa cum a făcut-o Ana Polocița și Dreptul Simeon. Să întâmpinăm în pe dincioși. Și noi, cu fapte bune, să încercăm cu fiecare mărturisire să lăsăm măcar un păcat. Ceea ce este la îndemâna noastră. Nimeni nu spune dintr-o dată, dar măcar să punem început de păcăință. Pentru că știți cum spune Sfântul Apostol Pavel. La sfârșitul viacurilor vor rămâne oameni, cei care au pus preț pe sufletul său și spune mai departe, noi cei vii care vom fi rămași într-o întâmpinare a Domnului Bontit în văzdu. Dar ca să putem să ajungem așa, neapărat trebuie să facem de credinței așa cum au făcut mulți înaintea noastră. Așa cum a făcut Sfânta Evdochia, Sfânta Taisia, toți sfinții mucenici care n-au precupețit niciun moment de a se închina idolilor sau de a duce jertfă lor. Vedeți, trebuie să ascultăm, dar până la dogma iubiților credincioși. Să ascultăm de mai mare noștri, dar dacă ne învață cele bune, pentru că dacă ei ne învață rău, și ei și noi ne vom duce în prăpastie. De aceea, de credincioși, să mulțumim Bunului Dumnezeu pentru aceste clipe frumoase, acest timp de libertate, această vreme de pocăință care ne lasă Dumnezeu, să fim atenți, să fim treji permanenți, pentru că urătorul de bine nu doarme, nici nu uită niciun moment să ne aducă ispite și fel de fel de necazuri. Dar pentru toate trebuie să mulțumim lui Dumnezeu, să ne rugăm mai și Domnului care vedeți cum a făcut ascultare și Mântuitorului nostru Isus Hristos, tuturor Sfinților să ne rugăm și să zicem, iubiților credincioși, așa cum zice Psalmistul David și să ne încredințăm că este adevărat, că inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu va Și să ne rugăm cu Psalmistul, cum v-am spus, să zicem și noi, nu mă lăsa pe mine, Doamne, Dumnezeu meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul mântuirii mele. Amin. Amin. Amin.